Teatru Național Radiofonic pentru Copii. Lume, lume, vino lume, roata timpului. Ne mai văzut, ne mai pomenit, ne mai întâlnit.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 Regele și Iancheul. Versiune liberă de Ștefan Oprea după Un Iancheu la curtea regelui Assyr de Mark Twain. Adaptarea radiofonică și regia artistică Leonard Popovici. Secolul 20. Secolul tehnicii, al zborurilor cosmice, al ozn -urilor. Al cancerului și al bombe atomice. Ah, da, da, da. nu nimic, nu e nimic. Ah. Învârtim roata timpului la alt secol. Ia vedem. Ah. Iată, s-a oprit la secolul 16. Wow. Wow. Secolul renașterii, regina Elisabeta, Noaptea Sfântului Bartolomeu. Wow. Calendarul Gregorian. Secolul lui Shakespeare! haide -ți, haide -ți. Cine mai tragi odată? Numai cu un dolar vă putem transmuta trupul și sufletul În care epoca dori. Oh, oh, oh. Oh. Și cum o să mă trimiți de Cu o singură lovitură aplicată cu această bâtă, Într-un loc precis și cu multă maestrie, Te trimitem direct... În vremea pe care te ai ales? Aaa! Poftim! Poftim aici un dolar! Am să învârș și o roată. Să văd fie. în ce secol vă de norocul! Ia uitați! Opa! Iată! Domnul ales secolul VI. Înflorirea și decăderea cavalerismului. Regele art și regina Guernemir. Vestitele aventuri ale cavalerilor mesului rotunde. Apropiați-vă, mister! Da, da, da. Oh! Avalere! Nu-ți pofta ne încrucișa spadele. Poftă? <coughs> nu, vorba omule, sau dihani, sau ce-i fi fi. <coughs> de ce să-l încrucișăm? Unde i fi a ajuns Dumnezeule. Avalere, trebuie să ne batem pentru o jupaniță, sau rog, pentru altceva, indiferent Uite ce, estimabile! Fă bine și te-ntoarce la Balamuc, de unde ai fugit. Că acum vin gardienii după tine. A lipsit de onoare, mai poți fi luminate, cavalere. Am să te pedepsesc cum se cuvine pentru lașitate. Gardă! Oh, oh, oh, oh, oh. Dar nebun sunt, doamne, oamenii pe aici! Ia să mă urc eu în copacul ăsta. Dă-te jos! Nu, nu. Stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, may may may, omule, omule, adică, adică, stai, Are luminate cavalere, ah dar nu binevoiește să observe domnia ta că subsemnatul nu posedă nici sabie, nici armură, nici scut. În cazul acesta ești captivul spadei mele și treci în proprietatea mea. Dă-te da jos! Nu vreau! Dă-te jos copac! Și însoțește-mă cu supunere! Cred că e mai bine să-i bat în strună nebunului ăsta până scap de el. A, uite, acum am că... gata! Uite! Așa. Robul mic ale strălucite cavalere, dar fi bun și spunem, departe-i la mucu Un învins! Nu pune întrebări învingătorului și stăpânului său Am înțeles, am înțeles o Opa, Da uite acolo în zare văd un oraș Sper să fie Harfordul meu drag Nu, no, nu, no, eu n-am auzit de un asemenea oraș Iar cel care se vede află domnia ta că e vestitul Camelot Camelot?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 Da. Prealuminate cavalere ha, ha, Domnia ta glumește desigur Căci eu nu sunt cavaler încă Vârsta nu mă învrednicește sunt abia paj. Paji? Paji? Paji? Ce-i aia? am înțeles! Adică ai grijă de paji, Tai frunza la câini. Mai bine mi-ai spune ce-i cu domnia ta de te-ai îmbrăcat așa ca Ah, A, de la vreun carnaval? Nu, dar ți-aș rămâne îndatăra dacă mi-ai unde mă aflu și ce se petrece aici. Cum? Nu știi nici măcar atât? dar lipsit de cunoștință și de experiența vieții te mai afli domnia ta.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 sunt celebri și vitejii cavaleri ai mesei rotunde. Uite, a, a, te rog eu ceva, hai să lăsăm gluma, amice. spune-mi adevărul, mă aflu la un balamuc sau... sau sunt nebun și aiurez. Ha, ha, ha, nu știu dacă domnia ta ești nebun sau nu, dar unde te afli, eu ți-am spus. Mai să fie, ești bun, domnia ta, cinstite pași, să-mi spui și... Din ce dată suntem astăzi? Sigur, cu plăcere. 21 iunie anul 528. 500 Ce 500. Ce, ce, ce, ce, ce, te rog, te rog, mai spune o dată. Anul 2528. Mai omule, tu, tu, tu nu știi da? Cum la curtea mare lui rege Arthur nimeni nu și îngăduie să șuguiască. Apoi dacă e așa, într adevăr înseamnă că mai sunt exact 1400 de ani până mă voi naște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 Decât dacă m-a ajuns dumneavoastră. Uite, uite, fii uite, îți dau o gumă de mestecat. Ce-i Ce Și Ce gumă uite, de uite, mestecat? Uite, da, da, da, bag-o și mestecă. Ia, ia, mm, ia. Mmm, yeah. mm. da, e grozavă. Mm. Mai ai? Da, câte mm. vrei poftim. Poftim, uite, dă-le și celorlalți. Mm. De Hai. Bună idee, poate le mai taie pofta de băutură. <laughs> dacă mă aflu în secolul 20 și-am nimerit printre nebuni,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 Iată! Asta e o idee grozavă! Prea videjilor cavaleri! Se cuvine să mulțumit străinului pentru minunata prăjiturică pe care ne-a dăruit-o! E foarte bună! delicioasă! ta!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 Dar știți cu toții că cel mai neîntrecut vrăjitor sunt eu, Marlin Merlin! Dovedește-i, Merlin! Dovedește-i, fai sa nu mai trâncănească și pe urma aruncați l în temniță. Așa voi face, Mariterege! rege da,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 Dacă reușește cineva să mă enerveze și babalicul ăsta de Merlin, m-a că mă enervat. gogolată! Asta nu sunt puterea niciunui vrăjitor. Numai că eu nu sunt dintre vrăjitorii de trei parale duzina ca de dumneata. Și am să o dovedesc imediat. Uite, îngăduiți-mi să mânez această cutiuță lui Clarence, care o va duce la celălalt capăt al sălii sau, dacă vreți, chiar sus, pe parapetul de la galerie. Eu voi rămâne aici. Dar vocea mea vă va vorbi de acolo, de sus! Da, nu mai auzite minciuni, mai spui străine! Iubite Clarence, te aleg pe tine să-mi fii prieten pentru că te văd cel mai stet și cel mai cinstit. Ia cutiuța asta care se știi, se numește da. Radio, Ragine. urcă la balcon și la semnul meu să apeși pe butonul ăsta, da? da? te rog, te rog, o să ne distrăm puțin, vrei? Bine, cum să nu, ai încredere în mine! Bine. Da. Binevoiesc domnile voastre să mă asculte, e, da? E, ei e, bine, ei bine, vă voi dovedi așadar că puterile mele sunt nelimitate e, și că nu. vrăjile care le pot urzi eu sunt peste puterile babalecului Merlin. Nu l-ascultați, e un șarlatan! Liniște! Să te văd, străinule, dar să știi că dacă nu-i cum spui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 Când am terminat? Clarence, te rog frumos, coboară, coboară, coboară! Află că atât dumneata, Merlin, cât și cei de față sunteți în puterea vrajeei mele! Îndată yeah. voi face ca din această cutiuță, dăm mi o Clarence, Poftim. să ia o muzică fermecată care va mișca din loc și pietrele, nu numai picioarele domniilor voastre, dornice de dans! Yeah. Da! Și veți dănțui cu toții de la mic la mare, cum naț mai dănțui de la nunta pramăritului rege Arthur și-a reginei sale! m-a cuprins vragea! Charlatane, <fie> excrocule, măria ta, primite pe Ne-a tulburat bunele tradițiile castelului, ne-a pus să ne scălăm băim ca la și-a pădut un de noi!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 Uh, drept să-ți spun, încep să-mi fi simpatic. Ba, ba să te ferească Dumnezeu, măriță regină, nu te lăsa rogul de prins în regele străinului, că mari șarlatanii sunt cele ce ne spune. Iubite, Merlin, cel mai mare vrăjitor al meu până astăzi, Oare n-ai putea să-l faci inofensiv pe acest șarlatan? fă praf și pulbere și-ți promit mărire și cinste. Maria Maria cred că chiar diavolul în persoană ne încearcă Și vrăjile mele sunt neputincioase în fața lui. Ascultă-mă, luminate, stăpân, și trimite-l chiar acum, perug, pe acest blestemat. Focul să ardă această unealtă a diavolului. Perug, să arde ardă pe diavol. Merlin, Merlin, cred că ai drept. Date. Pericolul este prea mare pentru regatul nostru. Ei, păi, Străine, cu părere de rău trebuie să te anunț că te voi arde pe rug pentru salvarea noastră. Așa, Maria ta! Sir Kay, dumneata ești învingătorul și stăpânul acestui străin. Ești de acord cu hotărârea noastră? E rug! Pe, rug. pe rug. Ințeleaptă treaba ai făcut, Maria ta! Da. Nu sunt chiar convins, cinstită, Merlin. Ceea ce știu sigur este că străinul te-a cam rușinat mm -hmm. și te-a coborât mult în ochii noștri. Mie teamă că-ti voi lua departamentul Vrăjilor și te voi pune ministru peste pensionat. Maria ta! <sus> Pregătiți rugul! Iar noi să ne întoarcem la ale noastre. Cinstiti, cavaleri! <sus> Povestiți-ne în continuare neîntrecutele voastre vitejii cu care ați uimit lumea. Cine povestește? Păi, Sărbători! Vitejul cel mai pitic! Prea onorat, mă simt luminați, cavaleri și frumoase domnițe. Fructuit am eu, într-adevăr, vitejii nemai auzite, Toate într o cinstirea și onoarea marelui nostru rege Arsă și într-o slăvirea celei mai frumoase și mai nobile dintre regine, stăpâna noastră, Guinevere! Așa! <fută> voi spune ultima dintre vitejiile mele. Auzi, da. Îi vedeți pe cei trei prizonieri de acolo. Fost a ei mari și viteji cavaleri care au putut să-și măsoare spadere cu mine. Ceata lor era de 150, oh. Da, și după o luptă neîntreruptă de șapte zile și șapte nopți, oh. i-am vânturat ca pe pleavă și n-au rămas decât aceștia trei pe care i-am adus să fie mărturie și să se închine prea frumoasei noastre regine. Ah. Ah. Adevărate sunt cele spuse de prea viteazul cavaler.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 și robii tăi vom fi pe vecie. rearte să Iertați fiți vitejilor cavaleri. Mergeți în toată lumea și duceți vestea despre vitejia lui Sir Lancelot și cântați imnuri de slavă regului Arthur. Să trăiești, Maria ta! Trăiască milostiva și nobila regină Guinevar!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 Voi stinge soarele de pe cer și voi cufunda pământul în bezna cea mai adâncă. Cans, tu să hai încredere în mine, să nu te înspăimânți, că niciun rău nu-ți voi cășuna. Bine, decât... Păi, rege, rugul este gata! Atunci, să mergem! Cinstită Merlin, condu-ți, te rog, supusul spre rug și-ți acord privilegiul să-l aprins chiar tu. Cu multă bucurie, prea puternice stăpân, cu mare bucurie. Hai să arată-ne, în genunchi. te regerul și reginei netreblice. Căți s-a sunat ceasul. Ba, ba, s-a îmi iertare. Cinstite fețe. Dar domnia mea nu-mi binevoiește a se închina nimănui, din potrivă. Vă atrag tuturor luarea minte că dacă vă veți atinge de mine cu un singur deget,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 veți pe jos de spaimă și veți căuta găurile șobolanilor Ca să vă ascundeți în ele. <laughs> În viața mea n-am auzit minciună mai crăcând <laughs> <laughs> Dă ordin Maria ta să-l arunce în foc Nu mă apropiați, soare Care ești în puterile mele, ascultă-mă ne îți fața bezna să se aseară pe fața pământului. Oh, Ia uitați! te oh! oh! oh! oh! ah! ce oh! oh! oh! Nu vă atingeți de el! Nici o geară de lumină să nu mai fie pe suprafața pământului. noi oh! oh! Acum. Sunteți cu toți în stăpânirea mea. Dacă aș vrea, v-aș putea zdrobi cu trăznetul sau v arde cu fulgerul pe oricine, fie el slugă, sau un rege asupra noastră, puternici cavalere, și nu ne o săndii așa de rău. Luatam veste că puterile sunt nemăsurate și te socotim întâiul vrăjitor al regatului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 Care ești în stăpânirea mea, arate din nou fața și încălzește pământul! Lumina să se pogoare asupra tuturor!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 Mare lucru, și telefonul ăsta. Îți mulțumesc, cinstit sfetnic și mare vrăjitoare, pentru această minune pe care ai săvârșit-o. Vecinii și dușmanii mei or să crape de ciudă că n-au și ei tefolon. A, ah, ți am spus de o mie de ori că se zice telefon. Da, da, da, bine, bine, bine. Meriata, Puterea vrăjilor mele este nelimitată și multe alte înlesniri aș putea aduce țării și poporului.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 Ne ai stricat limba cu ologismele astea Neologisme, în oh. voastre, să trăiți mulți ani în binecuvântare și pace Spune, prea cavalere, care-i pricina au, au, au... Audienței. audienței pe care ne-ai cerut-o Am venit să prost Prostetează, cinstite, cavaleră, ah, prostetează. Prostetează, prostetează, damă. Prostetează, voastre împotriva străinului care își bate joc de rangul cavaleresc. Eu, marle să mor, cel de dor, am fost silit să mă spăl pe tot trupul, lucru nemai pomenit și nemai întâlnit în toată istoria cavalerismului. Mai mult, măria ta...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 Panouri publicitare. Au devenit oameni sandwich. Iată-l pe viteazul Sir Lancelot. Ce scrie pe panoul tău, Sir Lancelot? Pasta fosfor cu clorură parfumează orice gură. Procede original verificat personal. Următorul e Sir Dinadan, cel posnaș și buclucaș. Cavaler comerțul Teapan folosește antirapan. Un săpun american garantat de Dinadan. Cavalerul acesta îmbrăcat în periuță de dinți. Este însu Sir Kay, fratele de lapte al măriei tale. Peliuța de mistreț, e lucru cel mai de preț, folosiți-o cu temei, e încercat de Sir <laughs> na foarte frumos, și cu înțelepciune l-ai chipzuit pe toate lumina sfetnic. Dar cavalerii, cavalerii mei nu mai au timp să umble după aventură și vitejii. Drept pentru care hotăresc acum să organizăm în zilele următoare un mare turneu. Muzica desfătare! Că azi, la, la Camelot, din, din încuvințarea în sale, Craiul Craior, regele Alfa, se va încheia în marele internațional și va fi desemnat în vină. Veniți de peste mări și țări s-au înfruntat în luptă pentru grațiile celor mai frumoase domnițe. <trui> <trui> Învingător a ieșit nene cavaler Sir, Sir Galatha, supra-numicii spirit de cavaler!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 Adevăr grește mulțimea, Cel ce te va înfrunta Sărlanselot al lacului, se numește. înțeleaptă este hotărârea măria ta, e, Și scumpă, inimii mele, este dorința ta. Dar cuteza crede că este drept A cruța pe nobilul cavaler care și-a plinit cu vârf și desat. Lucrul pe ziua de azi Nu se cade altui cavaler Ai risipit slava Și pentru că s-a căznit într-atât Ai învinge pe toți mari cavaleri Care i-au ieșit înainte Rog pe Maria ta Ai îngădui să-și aleagă Pe care domniță a poftit-o Dintre frumoasele castelului. <laughs> Cu minte ai vorbit, Sir Lancelot. Mulțumesc, Maria. Liber este, dar nobilul cavaler aș alege pe care domniță voiește. Cu supunere mulțumesc măriei tale Și socot să nu întâlnesc pricină Alegându-o pe cea mai frumoasă Dintre frumoasele castelului Pasă domnia Ta Și alegeți pe cine îți poftește inima întărirea ai prin cuvântul craiesc, dară Că respectată îți va fi alegerea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 Te-a îndemnat pofta inimii, viteze, cavalere! Aceasta este mărite crai pofta inimii mele și alta nu! Cuteza crede că-ți vei respecta cuvântul regesc și regina Guinever va urca de pe calul meu, ha <laughs> Niciodată! O asemenea nemai auzită baznă nu se va întâmpla! Cum? Ești liber, domnia ta, alege pe oricare dintre domnițe, dar regina nici cu gândul, nici cu fapta nu poate fi atinsă. Ia însuși! Ea ah, ia, ia însuși! îți va spune aceasta. Vitează! Viteze! Viteze, Sir Gareth! Neașteptată și plăcută inimii mele este întâmplarea ce ni se înfățișează, luminate, rege și cinstite cavaleri.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 care dorește să lupte pentru regina? Dar la rușinoasă decăderea vitejiei mi-e dat unde Sir Percival, cel tare de virtute, și Sir Nerymour, sabie de foc? Unde-s Sir Cravers?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 Văzut ai cum i-a pus cu fața la pământ pe toți mari cavaleri care au cutezat săl l frunte. Mă voi sili, al supune Maria ta. Și-a o pe regină.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 Domnia ta, nu ai nicio armă. Cum vrei să-l învingi pe marele și viteazul Gareth cu frânghia asta? Frânghia asta se numește la sou. Și o să vezi, sou? bunule, prieten, ce minuni știe să facă. O să te străpungă într-o clipită, nesocotitule. Până aici a fost șarlătanului. Hacea, o să facă din el. ultima încercare a marelui de nem vișilor Sir Gareth, cel care le-a trimis la pământ pe toți câți au putezat în fronta, se va izbini, crânce lupte luptă cu marele sfetnic al regelui, vrăjitorul vrăjitorilor și viteazul vitejilor. Cavaleri, puteți începe lupta. Iată că marea finală a început, a început chiar în acest moment. Sir Gareth scoate sulița și în galopul calului simtește spre fietul descoperit al viteazului sfețnic. Face stafenteazul deată stânga și sulița nimerește nisipul arenei. Acum cei doi luptători se întorc, hai frema de nălătare! Acum se te văd, prea iscusitule. Sabia mea o să te în felii și-am să te dau vulturilor să te mănânce! În ah! Furia cu care cel mai viteaz cavaler, Sir Gareth, năvolește asupra adversarului său, nu poate avea decât un singur deaznă de mânt. Vai, vai, vai! Pentru martă sfântic al regelui nu mai există scăpare! Uh! O Ofentă de data aceasta pe dreapta, îl face pe Sir să n ținta cu mai puțin de câțiva centimetri, numai că acesta se întoarce repede și ataca din nou. În acest moment nou. Și de data aceasta a trecut milimetric pe lângă vrăjitorul vrăjitorilor, Are cu mișcare de felină a chiar la acest poate. Cavalerul nu vrea să se lupte! Poruncește-i să scoată arma și să mă înfrunte! scoate arma prea cinstite sfetnice și înfrunte cu vrednicie pe cavaler. Pea bine, Maria ta! luptă seria chiar în acest moment. Sărger, are în mână sabia să nebiruită, iar marele sfetnic a scos o încolăcită, pe care el a numit-o Lasu. Atenție, cei doi dărtesc unul asupra celuilalt! Sabia se învârtea amenințatorul și se mațe cuțite asupra capului de la robo! O, o, o, s-a încolăcit pe brațul dragului cavaler! Asa! Asa! Asa! Asa! Asa! ca scutierii și prietenii cavalerului îl ajută pe acesta și pe să se urce iarăși pe cal și, și parcă mai furios să aruncă asupra-n mobilului stres din greco ia prieten, să-l gheal, te atacă iar Aaaa!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 Scutierii lui Sargeres îl reașa, Merlin a furat mare lui și vitează oh. sfetnic la soul și fuge cu el. Ha -ha. -ha. Viteazul meu, prieten, ce te faci acum? Merlin ți-a luat arma. Maria! Ta. Arma mi a fost furată, așa că nu cred să îngăduiți continuarea luptei până nu-mi este înapoiată! E, nu este în puterea vrăjitale a face rost pe loc de alta! E mea dacă vreau să lupt numai cu aceea și te poftesc să nu te amestești! Rau pe Maria sa să observe că șarlatanului nu-i în putere să-și alta armă! După cum nu-i în putere a ști taina că ceea pe care a avut-o numai odată putea fi folosită și mai mult nu! Pasă, dumneata, ce se desfetvice de ce i ia sau pasă de intră în luptă fără armă, căci ne ai trecut în farmece și vrăj, ai pretins să fii. La luptă! luptă! luptă! S-a terminat vitejia ta cea mare, luminate cavalere! Au intrat a oasele domniei tale, de întorci spatele de Istov. <gântă -i> Iată-și-a dar un mână așteptat în cea, cea mai, mai spectaculoasă finală ce s-a disputat vreodată pe această arenă. <gântă -i> Sir Gareth, nebiruitul învingător, <gântă -i> cu de pe cal și se-ntrează amenințător spre prea vrea sfetnic care... Are, nu mai are, are. nicio armă. Oare, Oare ce va face înțeleptul sfetnic? Un pas? Un pas? Doi? Trei. Trei? Viteazul vitejilor sărgeare, ridică sabia și... Oh! Un fulger de foc din mâna nemfricatului sfetnic. Și adversarul său s-a prăbușit. Oh! Ce s-a întâmplat? A căzut ca un fulger de foc la a devolut. E mort, cinstit cavaleri. E foarte mort, Maria ta, l-a, la fulgerat cu foc și are o mică gaură în frunte mărite crailor. <gătări> Mulță mare, aduc domniei tale viteze sfetnic și poftesc a se începe sărbători nemai văzute cu bucate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 Covtește, dară să începem veselia petrecerii. Prea plecat, mă închin bunovoinței și frumuseții tale, stăpâna. Dar toată lumea știe că nu pot părăsi arena până nu întreb dacă nu cumva sunt cavaleri care ar dori să răzbune moartea lui Sir Gareth. Ha? <laughs> Poate dintre cavalerii castelului e cineva dornic ca să înfrunta pentru gloria personală. Ha? <laughs>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 Având de-a dreapta noastră pe înțeleptul și preîscusitul mare sfetnic, văzând rușinata de cădere a vitegiilor trecute și nevolnicia luminaților cavalerei mesei rotunde, oblicim spre știința tuturor că de azi înainte se interzice hălăduia cavalerească cea fără de folos și mult păgubitoare țării. Rangurile cavalerești desfințate sunt. Iar armurăria se trimite la topit în fabricile de oțel aflătoare în țară. Orice călcare a prezentei, aspru și fără milă, pedepsise-va, semnat Marele Rege Arthur. noi ce vom face, preanuminate stăpâne? Chiar, chiar, ei ce vor face, sfetnice?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 La fabrica de frânii, 300 de posturi. Dio? <lideră -mântulînas> la fabrica de marmeladă, 400 de posturi. De Domnilor, uh, cine vrea să se înscrie, să treacă la rând în fața consilierului. Liniște! Liniște! Da pe rând, pe rând. Și acum, Maria ta, veste mare, poftesc, azda și luminății tale. Fără de știință conduci această țară, căci n ai veste de câte am făcut de la venirea mea aici. Peste tot s-au ridicat fabrici și uzine.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 ar dura vreo 13 14 secole până ai pricepe cu adevărat. De aceea m-am gândit să te sfătuiesc. A te retrage la pensie. Oh! Oh! pensie! La, pens... la pensie! La pensie? Mm -hmm. Și cine se va urca pe tron? Nimeni. <laughs> țara devine republică democrată.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 se fixează o pensie de 103 lire și 24 de șilingi. 25. Oh, no. și 25 de șilingi. În cazul că susnumitul va demara vreo afacere sau va deveni salariat, va avea dreptul la recalcularea pensiei în raport cu salariul mediu pe economie. Din 5 în 5 ani. Cum, Semnat Atea. în numele Consiliului Provizor, Marele Sfednic Mamele, Asta e Marii Ta! Asta e! Merlin! Vă statoria! rește de mare sfânt Merlin! Lasă-ți de a în cap! Aaaa! Ce asta mare comedie, uf, uf, parcă mă doare capul, ah au, au. Lume, lume, vinulume roata ne timpului! Băsut, ne, dânit, ne, bomenic, ne epocilor, băsut. transmigrația sufletului și a trupului! Care mai vrea? Care mai încearcă? Azi ultima reprezentație în Harfar, veniți ah, lume! Ah, ah, nu pierdeți ocazia! Ultimele reprezentații în orașul dumneavoastră! Oh, Secolul 19. Secolul marilor gânditori!